Församlingen och dess ledare. Kapitel 5, verserna 1 till och med 7. 1. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. 2. Var herdar för den jord som Gud har anförtrot till er, och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslyssnad utan av hängivenhet. Tre. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. Fyra. Då ska ni när den högste heden träder fram krönas med ärkransen som aldrig vissnar. Fem. Och ni yngre underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. 6. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer er när tiden är inne. Sju. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Vaksamhet kapitel 5, verserna 8 till och med 11. 8. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Nio. Håll stånd mot honom, orubbliga i tro. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Tio. Men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fastighet. Han ser makten i evighet. Amen.